Kapitola 2. Bojový výcvik Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to letěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z udělat vojáky, ptal se sám sebe, a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, vojácně mouří se oči, jako by se obávali, že řeštící svobodníci začnou fackovat. Bo Čelím za... Pišťal svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo jedna tady byl vojín čilpan, hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabobyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydředužství svého otce. Vojnčil absolutně nic nechápal, pouze výjeleně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stály za to. Zavil kula kvata, Vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájemem o cokoliv, nahluchý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cyml, akademický malý Vločka, vojn služka, trpící padoucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor rudé vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z Ošetřovny. Jeden po druhém se hosté! Vata, zachrochtal Kulak nevrle. Vata! Vykslikl Halík poslěžit a to má stačit. Generál Vata, nebo poručík Vata. si řekne Vata. Tak se opravte, chlape. Josef Vata, řekl klidně Kulak. Další, zavolákal svobodník. Ukažte mu, jak se má volím. Správně hlásit, třeba vy. Poslužte, hlásím. Že jsem vojín kefalín, řekl asistent režie. Jaké posluště hlásím? Nadskakoval frajter. Narukoval jste do lidové demokratické armádie, rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako v krematoriu. Šejku jeden, další bude to? Aaaa, Uh, zaševelil vojín čilpan. Cože? Bují, Oh, pravil syn kapitalisty, mžouré krátko očima. Pak se vysmrkal a sehl si na zem. Co si to dovolujete, vřískal svobodník. Kdo vám to dovolil? Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kam si vzhůru k zamračenému nevy. Má jí o dobrých deset čísel kratší, přidal se Vata. Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osobl se na ně Halík. Vy si moc zdoulejte, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, ale já vám ukážu, co je to kázeň. Čelpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit. Udělal slabomyslný vojín a seděl dále. Je blbý, konstatoval zloděj Ciml. Jestli vydrží, tak ho povýšej. Vy! Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil, prokurátora? Rok byste seděl, rozumíte? Rok! Cimr se usmál, neboť měl za sebou sedm let na pankráci. A nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí. Soudrů svobodníků, ozval se vojný jasánek. My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně. Hloštahovou, kretizujte si svoji babičkovi číslo, a nevelitelé. velitele. To je rozvracení bojové morálky, čověče. V boji bych vás nechal odstřelit. Vám se musím pořádně podívat na zoubek. Rozumíte? V tom klesl k zemi vojín služka. Jo, no i ruce se prdce pohybovali, u úzce mu objevila pěna. Všichni stůli. Jen vojn čilpance se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat vojna služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice. Co je? Zahřímal poručík Hamáček. Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nevelkovat, křičel svobodník Halit. Vojva to donese nemocného na ošetřovnu ostatní pozor a hlásice. Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr vampera. Já totiž špatně slyším. Svobodník halík vytřešil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě Vojína čilpana. Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu. 6 hodin ráno byl Budiček. Dozorce pískal na pišťalku a hned na to se rozeřvali svobodníci. Padám z ty postele, jedu, jedu, jedu, jedu! Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak sladno proveditelný. Kulhavci, jen z největší námou, slézali z kavalců, krátkozrací si to štědovali místo ke dveřím, k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slavník. Hejbám se, jedu, jedu, jedu, jedu! Padám na rozsvičku tryskem behom! Boha jeho, padám! Na nádvoří probíhala rozsvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukryce se na záchodech nebo v temných koutech Starého zámku. Za úplnou šera v dešti nebo mrazivém větru mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud jehož záslou se odstil zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověk tohle uslá na postel, to musí zařizávat jasný. Ukažte mi řeben, chlape! Co ty chluby? Co ty chluby? Podlou pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu! Kde je dvata na, zá na záchodě! Já ho naučím, lajdáka jedno! Má prach na kufru a si na záchod! Na frontě bych ho nechal odstřelit! Nástup na snídaní! Neslyšeli jste? Nástup na snídaní! Jedu, jedu, jedu, jedu! Padám z těch schodů. Bojo. Má vás tam za donést zobek já sám? Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal naběračku černé brindy, chleba a kus špeku. Cpus se a nadšumím. Pohyb, pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hnědte leno chodí s v automatu a šaty. Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Soudru svobodníku Vojín Friedl -Homdl. Donést na ošetřovná na se, ať jste za pět minut zpátky. Vojn Paloušek se pomočil? Čuňe jedno! Netravíte na záchod? Já, já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom byl nástup. Nevymlouvajte se, uděláste to schválně, abyste snížil schopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit! tu svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna čurdu voli hatra! Proč mi to neřekne vojný sám? On se vás bojí. Protože je to simulant, potaž jsem čurda. Udělejte deset dřebů. Bašta, ještě vás něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Na vás bude zaměstnání levá, levá, levá a zpívat. My máme svoje ptáky z ocele. Lítáme na svíktácích, véselé, vysokové oblacích, lítáme na sviktácích futokura, nepřítele. Vysokové oblacích, lítáme na svíktácích, futokura, nepřítele.